Namodase Bhagavato Arahato Sama Namo Namodase Bhagavato Arahato Sama Namo Namodase Bhagavato Arahato Sama Sambuddhase Iti piso bhagava araháng Sama Sambuddho Vinja Charana na sugato lokavidu anutaro purisa dhammasaati satta deva manusanang buddho bhagava ti swakato bhagavata dhammo sandhikiko akali ko ehipassi ko veditambo vinuhi Vyadthi supatipanjano bhagavato Savaka sángho Ujupatipanjano bhagavato Savaka sángho Nyáya patipanjano bhagavato sávaka sángho Sámi ji bhagavato Savaka sángho Yadidam chattari purisa yuga ni artha purisa pugala Es bhagavato Savaka sángho Ah hunnej jo, páhunnejjo, Dakyeo, Anýkaranío, Anutarang, puňk, ketá, loukaá, Tý éwang, buddang, sarrantánang, damang, sanggangčabykamu,hajamuá, čmbita tam a Luumahamso. Nahesat ýtý. Dnespokáčujememe vysvětlení. Traktátu a to jeho části vysvětlení. V části vysvětlení, pokud si pamatuju, jsme vysvětlujeme samozřejmě vědomí. Vědomí je v tomto traktátu, jak jsme vysvětlili, je Mahajána nebo všechny bytosti. To, co může převést z utrpení do stavu bez utrpení, to je právě vědomí. A toto vědomí, jsme vysvětlili, má aspekt. Toto vědomí samo o sobě je takovost, ale má aspekt takovosti ve smyslu vznikání a zanikání a má aspekt takovosti, tedy prázdnoty, ve smyslu neměnosti. To jsme vysvětlili eh, Aspekt vědomí ve smyslu takovosti jsme tež vysvětlili a dostali jsme se do aspektu vědomí ve smyslu vznikání a zanikání. Tedy takovost, jež vzniká a zaniká. Takovost, jež vzniká a zaniká, vysvětlili jsme, není nic jiného než základní vědomí. A z tohoto základního vědomí pak. Vychází naše rozlišující vědomí, tedy sedm druhů rozlišujícího vědomí v traktátu. Tento traktát se nedrží žádných šablon, ačkoliv se drží jasně teorie a praxe pouhého vědomí, které zdůrazňuje, že cesta k plnému probuzení je cesta poznání toho, že. Vše se vlastně děje ve vědomí. Vše, co se děje kromě vědomí, nemá absolutně žádnou podstatu. Ale tento traktát se nedrží žádných šablon přesného rozlišení manas, tedy individualizujícího vědomí, a šesti druhů rozlišujících vědomí. Vlastně... Ani se nedržuje, nedodržuje přesně terminologii, ale přesto, co se týče praxe a teorie pouhého vědomí, dovádí do, vlastně do perfekce, která, myslím, je jedinečná. Aspekt vědomí ve smyslu jež, takovosti, jež vzniká a zaniká, jak jsme vysvětli, není nic jiného než tedy základní vědomí. Základní vědomí je to vědomí, které ať my bytosti toho nejsme vědomí, je to základ všeho, co ve světě poznáváme. A toto základní vědomí bylo vysvětleno z hlediska takovosti, jež vzniká a zaniká. Jsme vysvětlili, má dva aspekty. Dva aspekty, aspekt probuzení a aspekt neprobuzení. Tyto dva aspekty traktát vysvětluje, schrnují a vytvářejí Veškerou naši realitu. E, nejprve je vysvětlen aspekt probuzení, ten už jsme vysvětlili. E, aspekt probuzení. E, probuzení existují tři druhy probuzení v tomto traktátu, najdeme stejný, tento traktát je zpřízněn. Jak už jsem vysvětlil ze z Lankavatara sutra, Ghanaviyaha sutra, nejvíce z Lankavatara sutra, tento aspekt probuzení je třeba rozlišit. Existují tři druhy probuzení. První je původní probuzení. Na základě původního probuzení začíná, jak traktát vysvětluje. Proces probuzení. Proces probuzení se nazývá prvotní probuzení. Prvotní probuzení, protože pochází z původního probuzení. Původní probuzení je příčinou procesu probuzování, což je vlastně proces probuzování, je poznávání původního probuzení. Čili, jestliže poznáme původní probuzení a dostaneme se do procesu probuzování nebo poznání původního probuzení, pochopíme tím pádem i definitivní probuzení, které je konec cesty, což je stav budovství. Čili tento traktát v rámci takovosti, že vzniká a nezaniká, vysvětluje, Nejprve aspekt probuzení, pak aspekt neprobuzení, a pak vztah mezi probuzením a neprobuzením. Doufám, že tuto část traktátu se nám podaří v dnešní přednášce vysvětlit. A vše začíná tedy vlastně pochopením, prvotního probuzení, což je eh, vlastně návrat. Původní probuzení je příčina prvotního probuzení, jak už jsem řekl, a díky prvotnímu probuzení se vracíme hm, k tomu, co je nám vlastní. A eh, proces probuzování, stejně tak jako v Lankavatára Sutra, je vysvětlová na základě pochopení preměny. Nebo pochopení znaků preměny. My žijeme, naše existence ve světě je v rámci stále preměny, vznikání a zanikání. Z hlediska buddhismu, jak studenti buddhismu by měli vědět, tento proces vznikání a zanikání je proces Vznikání a zanikání na základě příčin a důvodů v každém okamžiku. Jenom pak tento proces přeměny má smysl. A v trevládovém buddhismu, stejně tak jako v severním buddhismu, ne v lankavatáře sutře, někdy se mluví o třech znacích procesu přeměny, což je proces vznikání a zanikání, proces. Kauzality. A kauzalita má smysl jedině tehdy, jestliže příčina a důvody, což je kauzalita, existují, vznikají a zanikají v každém momentě. To je důležité pochopit. A každý moment dle buddhistické teorie a vlastně Základní praxe tohoto traktátu je právě poznání tohoto vznikání a zanikání v každém momentu. Toto vznikání a zanikání v každém momentu má čtyři fáze. A toto vznikání a zanikání neděje se jenom z hlediska momentu, děje se tež v úseku našeho života a děje se tež ve všem, co poznáváme ve světě. I tento svět je v procesu, i když trvá dlouhou dobu, je v procesu vznikání a zanikání. Tedy vše, co je spojeno s důvodem a příčinou, je v procesu vznikání a zanikání, který se děje v různých časových úsecích. V časovém úseku každého momentu v časovém úseku každého procesu vnímání a procesy vnímání se střídají v, v, v znepochopitelnou rychlosti. aby jsme to poznali, musíme se naučit hlubokou koncentraci. A pak v úsecích našeho života a v úsecích světa, který nás bytosti nese Všechno toto je proces vznikání a zanikání, proces příčiny a důvodu, ve kterém žijeme. A pochopení toho procesu, což je základní téze buddhismu, pochopení toho procesu je je předpoklad probuzení. Pokud tento proces nepochopíme, pokud nepochopíme svět a sebe jako proces v každém okamžiku nemůžeme dosáhnout stavu probuzení. Stav probuzení je tedy stav proniknutí do opravdového stavu věcí, který je v zhledi, obzvláště z hlediska Mahajánového buddhismu, který je stav neduální. V tomto neduálním stavu veškeré naše rozlišování mezi jednotou a množstvím, mezi vznikáním a zanikáním, mezi postupným vznikáním a zanikáním a okamžitým vznikáním a zanikáním, mezi tím, co je procesu vznikání a co je v procesu zanikání a tak dále. Všechny tyto eh, různé rozlišování jsou eh, z hlediska tohoto neduálního vědomí eh, je pouhý sen. Eh, tedy proces eh, probuzení, prvotní probuzení, poznání, což je Proces poznání původního probuzení, které je dáno všem bytostem, nebo vědomí je dáno všem bytostem, a podstata vědomí je tedy probuzení. Tento proces probuzení je tedy vylíčen v tomto traktátu jako proces poznání, hlubšího poznání procesu přeměny, který se děje tedy ve čtyř fázích. Vše, co poznáváme, musí první vzniknout, aby jsme to poznali. Teď ale se vracíme, prvotní probuzení je návrat do původního probuzení. Tím, že se vracíme k tomu, co je nám vlastní, tím pádem začínáme od konce, od zanikání. Aby jsme se dostali do procesu praxe, Poznání, probuzení, musíme nejprve poznat, tedy začátek je poznání podle tohoto traktátu, který první, kde je první, je vysvětlen proces probuzení, pak je vysvětleno původní probuzení. Proč? Protože proces probuzení je návrat k původnímu probuzení. A jestliže poznáme návrat k původnímu probuzení, pak můžeme poznat, a což je nejdůležitější část tohoto, této části vysvětlení, pak můžeme poznat i důvody toho, proč žijeme ve stavu zašpiněného vědomí, neúplného vědomí, strastného vědomí. Tedy eh, proces poznání přeměny je tedy proces čím dál tím hlubšího poznání, eh, eh, hlubšího, eh, hlubší intuice do stavu eh, budhovství, což je stav bez vznikání aby jsme poznali stav budovství, stav bez vznikání. Předpoklad k tomu je, nejprve musíme poznat zanikání. A to jsme vysvětlili, zanikání, poznávání zanikání je, je vlastně poznávání víry a začátek praxe víry. Začátek praxe víry je v tom, že když se v nás, nás vystane špatná myšlenka, nebo zakalená myšlenka, která vede k, k zlobě, která vede k chtíči, která vede k nepokoji uvnitř a nepokoji v druhých. Chceme tuto myšlenku. Odstranit. A e, nechceme, aby její vyvstávání pokračovalo. A to se děje tedy na základě víry. Víra je základ veškeré praxe probuzení. Proč víry? Protože... E, jsme přesvědčeni, že zlo povede k utrpení a dobro povede ke štěstí. Proto chceme zabránit zlu na základě víry v, v důsledek dobra jakožto štěstí, důsledek zla jakožto utrpení. Ale zde se jedná o co stále. Žijeme, pokud nedosáhneme hlubšího vhledu a nebo pokud nedosáhneme naplnění ve víře, Jedná se stále o přesvědčení, že ten, který skutek dělá, je něco opravdového, opravdové, opravdové individuum, které je něco, co má vlastní podstatu. Tím pádem, ačkoliv se jedná o jisté probuzení, z hlediska probuzení, což je poznání nepodstatnosti, stav budouství je poznání nepodstatnosti všech jevů, prázdnosti všech jevů, tedy navracení se do původní podstaty. Jestliže pochopíme, že podstata vědomí je nedualita, a že vědomí nemá ani něco, co je substantivní, ani něco, co je iluzorní, že vědomí je právě takové, právě takovost, jež odrází všechny jevy, pak vlastně pochopíme druhou stranu. Tedy první stupeň probuzování je tedy poznání charakteru zanikání. Tedy jsou čtyři charaktery nestálosti, vznikání, pak trvání, pak netrvání neboli nestálost a zánik. Po poznání zániku přichází tedy poznání nestálosti. Poznání nestálosti buď poznáme na základě hlubší zkušenosti ve vypasanové meditaci, anebo poznáváme Ob, nerealizovaný bodhisattva poznává na základě eh, prohloubení víry. Jak už jsem řekl, prohloubení víry znamená tež tedy praxi všech eh, vlastně základních elementů, které vedou ve všech buddhistických tradicích probuzení, tedy eh, praxi saty, sampadžania, eh, úsilí, hm, eh, Uvědomění, pozornosti a tak dále. Bez toho víra nemůže mít žádný solidní základ. Jestliže víra bude mít solidní základ, nebo jestliže máme přímou zkušenost v hledu, která vede nad nestálost, která vede k přímému poznání toho, co je nad nestálostí, pak nachází situace, kdy se Poznáme, že naše lpění a naše lpění na sobě a lpění na konceptech je překážka vidíme toto lpění, jelikož jsme poznali druhou stranu, ať vírou nebo přímou zkušeností vede k tomu, že se zbavujeme všech hrubý, že se zbavujeme hrubé formy lpění hrubé formy lpění na osobnosti. Jestliže se zbavíme plně lpění na osobnosti, dosáhneme tedy stavu arahata. Tedy tento, toto poznání charakteru nestálosti jsme vysvětlili dostávají bodhisatové, které dosáhli prvního stádia bodičity. První stádium bodičity je, jestliže v nich víra dosáhla perfekce. Perfekce znamená, že víra je neotřesená. Jelikož víra je neotřesená, tím pádem vidí nestálost ne jako něco opravdového, ale vidí Snaží se vidět věci z druhé strany, z hlediska toho, co nevzniká, nezaniká. Jestliže dosáhneme přímé zkušenosti, hlubší zkušenosti v hledu, též dosáhneme přímého poznání nirvány, což je druhá strana mince. Jestliže dostaneme přímého poznání nirvány, pak též vztah vznikání a zanikání e, e, nemůžeme se s ním. Identifikovat právě proto, protože vidíme veškeré hrubé rozlišování, tedy lpění na koncetech a pění na sobě, jakožto zábranu. Čili meditujeme o tom, co je nad stavem nestálosti. Hlubší stupeň pochopení je pochopení stálosti. K pochopení stálosti z hlediska traktátu potřebujeme pochopení nejen nejáství osob, duší, bytostí a tak dále. Potřebujeme Přímou zkušenost nejáství ve všech věcech. Tedy pochopení, jak vysvětluje Lankávatara sutra, že naše vědomí je jako malíř, který nám maluje pět agregátů existence. Těchto pět agregátů existence jsou pouhý výtvor vědomí a nemají žádné bytí samé o sobě. A vše, vlastně, co poznáváme, ten, který poznal poznávání, pochopení charakteru stálosti, vidí pak vše z této perspektivy, že vlastně vše, co poznáváme, Podstata toho je vlastně, že jeho vznikání a zanikání je iluzorní. Toto je stav realizovaného bodhisattva. Realizovaný bodhisattva, ačkoliv má rozlišující Vědomí je si v každém momentu vědom, že toto rozlišující vědomí je eh, jak eh, odraz v zrcadle nebo jak měsíc, eh, v, odraz měsíce v jezere, jako eh, vzdušné zámky a podobně. Stejně jako eh, rohy zajíce nebo chlupy na kruných ryželv, Vidí všechny tyto jevy z hlediska absolutní nereálnosti. A tím pádem se vrací stále blíže a blíže k přírodnímu stavu. Tento přírodní stav musí se stát ale přímá realizace. Pokud se nestane přímá realizace, tak to není přírodní stav. Proto je známý Kuan Mních se ptá mistra Pajin, to je mistr z sunské dynastie. Starý rok prošel, nový rok je tady. Jaký je princip nezbavování se ničeho? Nezbavování se ničeho je přírodní stav, který poznává ten, který praktikuje praxi Bodhisatvi prýmým poznáním eh, prázdnosti všech jevů. A odpověď na to mistra je na to, chlup v obočí je v, v oku. Co to znamená? Že tento stav se nedá rozvažováním poznávat, tento stav přirozeného vědomí, které eh, nevzniká a nezaniká eh, je třeba, ačkoliv vzniká a zaniká, je třeba poznat přímou zkušeností. Nedá se pochopit na základě rozlišujícího vědomí. A k pochopení tohoto traktátu mnozí komentátory tohoto traktátu, obzvláště tajší, vysvětlují, že autor tohoto traktátu právě a není nikdo jiný než vysoce realizovaný bodhisattva, bodhisattva v osmém stupni realizace, který právě žije v tomto vědomí, které je si vědomo v každém okamžiku. On vlastně zprostředkovává svoji eh, přímou zkušenost, kdy v každém okamžiku, ačkoliv eh, eh, může ještě vyvstat, Rozlišující vědomí. V každém okamžiku toto rozlišující vědomí je vlastně vědomí bez jakýchkoliv znaků, protože na tomto vědomí, v tomto stupni realizace, už neexist, nemůže existovat žádné lpění. Jestliže meditující dosáhne tohoto stupně uvědomění, pak je otevřen pro nejhlubší realizaci, což je eh, realizace eh, vlastně eh, nezrození. A sem jsme došli. Čtyr, čtvrtý stupeň procesu dosahování probuzení je pochopení charakteru vyvstávání. Čili, eh, co to znamená? Je to Absolutní poznání čistoty vědomí a plná transformace čtyř druhů vědomí, to znamená základního vědomí, individualizujícího vědomí, mentálního vědomí a pět druhů smyslových vědomí ve čtyři druhy moudrosti. Čili vědomí. Probuzení Budhy není nic jiného, než plná, absolutní transformace vědomí v moudrost. A v této transformaci vědomí v moudrost, jelikož Budha je si vědom, že vše, co existuje, nemůže být ani esencí, ani iluzorní, je prostě tak, jak je. A podle toho stavu takovosti, tak jak je, tež vysvětluje podle schopnosti bytosti tento stav. A teď e, tento stav je vysvětlen takto. Bodysatvové, které dosáhli posledního stupně dokonalosti v prostředcích, to znamená dokonalosti v praxi šesti nebo deseti páramí, hm? počínaje dáváním, moralitou a tak dále, ti v jednom okamžiku, tedy budhové, ať už budhové pro sebe, či plně probuzení budhové, dosahují probuzení v jednom okamžiku v jednom okamžiku, protože nasprádali všechny dokonalosti a v okamžiku plného probuzení, kterému se říká ve všech buddhistických tradicích, vajru, pama samády, samády nebo koncentrace, které, která se podobá diamantu. Proč se podobá diamantu? Protože se nedá zlomit. Jelikož se tato koncentrace nedá zlomit, Tedy e, nemá ustání, proto není e, místa pro jakoukoliv nečistotu vědomí. Tedy Arahat tež, než se stane Arahat, musí projít týmto, e, e, touto koncentrací, která je podobná diamantu. Na základě této koncentraci pak na základě této koncentrace získává plného odpojení od nečistot vědomí, ale jestliže se stane, staneme budhou nebo budhou pro sebe, tedy teď mluvím o Plném budovy. Nejenom, že dosáhneme plného odpojení se od všech nečistot vědomí, ale dosáhneme též perfekce v prostředcích, která nám dovolí toho, že naše vědomí se stane nerozličné od Těla pravdy samotné. Čili i jemné energie, které vedou k špatným zvykům, co jsou zbytky vlastně minulých zašpinění vědomí, i ty zmizí. ti v jednom okamžiku dosáhnou povzdání vystání prvotní mysli. Prvotní mysl, co to znamená? Z hlediska filozofie pouhého vědomí, jak bude vysvětleno v následující části této části vysvětlení, vlastně dojdou na začátek vědomí. Začátek vědomí je aktivizující vědomí. Aktivizující vědomí je vlastně to, co vytváří stav změny. Bez aktivizujícího vědomí nemůže vyvstat stav změny. Dle Uh, učení pouhého vědomí, toto aktivizující vědomí, je vlastně nic jiného než uh, takzvaný uh, sva samvity, uh, sebepoznávající aspekt základního vědomí. Tento sebepoznávající aspekt základního vědomí, pokud nedosáhneme stavu budhoství, nemůžeme vidět, uh, jak je spojen s Ani Ani pokročilý bodhisatva to nemůže vidět. Jenom buddha sám dochází na konec cesty, tedy vidí, jelikož dosáhl budovství, dosáhl těla pravdy, plně se s ním spojil, dosahuje poznání toho, jak toto Svědčící vědomí, na základě kterého vidíme pak svět jako subjekt a objekt, kde je svědčící vědomí, vědomí svědčící procesy, tam je tež vlastně aspekt subjektu a objektu. Aspekt toho, kdo vidí, a aspekt toho, co je viděno. A tento aspekt toho, kdo vidí a to, co je viděno, je na základě vlastně této transformace. Transformace, která se děje v, v rámci tohoto vědomí, které je světkem. A tuto transformaci, tedy začátek samotného procesu, vznikání a zanikání, člověk nebo bytost se musí stát budho, musí dojít na konec cesty, musí se plně spojit s tělem pravdy, s tělem takovosti, aby toho dosáhl. Čili plné poznání reality je poznání vlastně začátku. A tento začátek je tež tedy i konec. Tento začátek znamená tedy transformace toho, co je původně neměné v proces přeměny. A to, co je původně neměné, to není nic jiného než vědomí. Jejich vědomí se tak stává prosté prvotního vystávání. Na základě. Prvotního vystání, tedy aktivizace vědomí, se pak, stává, pak se vystává rozlišující vědomí. A toto rozlišující vědomí je spojeno tedy s individualizujícím vědomím. To se dozvíme v další části traktátu. Jelikož se tak vzdálí od těch nejjemnějších rozlišujících myšlenek, jak už jsem citoval lankavatáru Sutru, vědom je jako malíř, co maluje různých pět agregátů, není soucna, které nevy, na světě nevyrobí. A toho si tedy ten, který dosahuje budovství, se stává teprve ve stavu budovství, se stáváme vědomí v samém začátku. Ne už, když se transformace děje. Pokročilý bodhisattva se stává vědom ve stavu transformace. I ve stavu, kdy nemyslí, i ve stavu transformace. Je si vědom, že se stále jedná. O jedno nedualistické vědomí, ale nedošel ke konci. Zde docházíme ke konci. Jelikož se vzdálí i od těch nejjemnějších rozlišujících myšlenek, dosahují nazření přirozenosti. Tedy, co je to přirozenost? Vlastní podstata, vlastní podstata vědomí. Co to znamená, že v tomto stavu, jak vysvětluje Lankavatara Sutra, v tomto stavu nejvyššího probuzení nevyvstává znak jesoucna? Tedy znak darmy. Když nevyvstává znak soucna, vše je soucno. Tímto jejich mysl zůstává neměná a toto se nazývá absolutním probuzením. Tedy měli jsme tři druhy probuzení, původní probuzení, které je příčinou procesu probuzování a proces probuzování v pochopení začátku, v pochopení vystávání procesu přeměny. dochází k absolutnímu nebo konečnému probuzení. Proto sutra, jaká sutra? Lankávatára sutra, která stejně tak jako traktát dává důraz na prímou realizaci, což je primá realizace, není nic jiného než intuice do samého začátku, do přírodního stavu. Proto sutra praví tím, že je člověk schopný nazírat to, co je nad všechny myšlenky, směruje k moudrosti Budhy. Čili, co to znamená, že ten, kdo praktikuje tuto cestu, pro něho princip a fakta se stávají jednoto. Není dualita mezi principem a fakty. V tomto smyslu je dobrý vzpomenout koan mistra Čín který kterého se tá, co je význam buddhismu. Odpověď na to, jaká odpověď? Co stojí říže v lulingu? <laughs> Fakta a princip Princip a fakta nesmí být od sebe odděleny. Kdo toto pochopí, stává se schopný nazírat to, co je nad všechny myšlenky a směruje k moudrosti Budhy. Čili plné odpoutání od konceptualizujícího vědomí. Toto je základ pochopení filozofie pouhého vědomí. A tež, ačkoliv mluvíme o vyvstávání rozlišujícího vědomí, Charakter jeho prvotního vystávání je nepoznatelný. To znamená, že iluzorní rozlišující vědomí, které vlastně řídí naše životy, nemá začátek. Stejně tak jako nevědomost nemá žádný začátek. To znamená, že když hovoříme o poznání prvního vystání vlastností rozlišujícího vědomí, máme na mysli stav bez myšlení. A tento stav bez myšlení praxe tohoto traktátu a, a praxe, který je, tento traktát má tak úzký vztah k Zenu a je tak často komentován Zenovými mistry, právě z tohoto důvodu, že... Eh, aby jsme poznali, co je v nás opravdové, co je v nás přirozené, musíme se stát familiérní stavem bezmyšlení. Stav bezmyšlení je vysvětlován v komentářích jako poznání stavu budhy. Stav bezmyšlení je jako voda poznání a stav Budhy jako more. Voda se mísí s vodou. Pokud rozlišující myšlení, to je jako bahno. I když voda je smíšená s bahnem, voda není nátory bahna. Teprve, když bahno usedne, poznáme vlastně náturu vody. Právě tak vlastně Proces probuzování, hlubší proces probuzování z hlediska tohoto traktátu začíná hlubším poznáním stavu vědomí bez mysli. Stav, stav vědomí bez mysly je ten stav vědomí je ta voda, které, která dovoluje poznání nekonečné vody, tedy moře. Je voda se může bez překážek mísit jedně s vodou s ničím jiným. A proto tento důraz, stejně tak jako v Lankavatare, sutre, na stav proniknutí do stavu vědomí bez myšlení, bez myšlenek. V tomto stavu Vědomí bez myšlení dostáváme přímou intuici přirozenosti vědomí. A meditace by tedy měla směrovat tímto směrem. Tedy stav, který směruje k moudrosti Budhy, je tedy stav prost vybavování myšlením. Jestliže pochopíme stav prostý vybavování myšlení, pak pochopíme e, e, vlastně nerealitu konceptu, plnou prázdnost konceptu. A jestliže pochopíme plnou prázdnost konceptu, což je základní téze e, filozofie pouhého vědomí, můžeme poznat e, opravdovou tvár e, souvislého vznikání, což jsme my samotní. Znovu zdůraznuju, že ten nejjemnější začátek, tedy aktivizující vědomí, my nemůžeme poznat. Ale můžeme poznat to, co nám dává přímou intuici stavu toho, že vše, co je na základě aktivizujícího vědomí, je pouhý sen. Proto neříkáme, že bytosti jsou ve stavu probuzení, protože od počátku se nacházejí v nepřerušeném toku myšlenek, kterých se ještě nedokázali zbavit. Tak říkáme, že se nacházejí ve stavu nevědomosti bez počátku. Tedy všechny bytosti bez výjimky, kromě Budhy, jsou ve stavu nevědomí vůči vyvstání bez počátku. Neprobuzení je bez počátku. Jen Budha sám je nad smíšeným vědomím. A smíšené vědomí je bez počátku. Co to znamená? Neznamená to nic jiného, že, jak už bylo vysvětleno, že nevědomí je závislé a vychází z toho, co je opravdové. A nevědomí samotné je, jak už jsem řekl v buddhismu, je základ stavu, v přechodnosti, ve kterém se nacházím, stavu souvislého vznikání. A tento stav stav nevědomosti, můžeme vzít příklad třeba v středních rozmluvách Budhy, je samá Sutra, sutra o správném názoru, kde Sariputa vysvětluje správný názor. A správný názor vysvětluje mnohy způsoby, kromě jiného souvislým vznikáním. A v souvislém vznikání dochází do nevědomosti, jakožto začátku. A tají se ho, z čeho pochází nevědomost. A na to odpovídá Šaripu, nevědomost pochází z, z takzvaných čtyř nebo tří ásávas, čtyř e, přítoků nečistot do vědomí. Nečistot ve formě e, chtíče, hm? nečistot e, ve formě mílného názoru a nečistot ve formě e, nevědomosti tež. Čili kdekoliv je nevědomost, tam je příliv nečisto do a kde je tento příliv nečisto do vědomí, kdo byl dřív nevědomí nebo příliv nečisto, nikdo nemůže poznat, protože jako vej, nikdo nemůže poznat, jestli vejce bylo první a pak slepice, nebo jestli slepice byla první nebo vejce. Kdekoliv je nevědomost, tam je komplex. A kdekoliv je komplex. Tam je souvislé vznikání. A začátku toho se nemůžeme nikdy dobrat, pokud nedojdeme ke konci. <laughs> Jen ten, kdo dosáhne stavu prostého všech myšlenek, pochopí rozdílné vlastnosti iluzorního vědomí. To je jeho vznik a tak dále, ty čtyři vlastnosti. Protože je sám identický se stavem bez myšlení. Jak už jsem vysvětlil, voda se mísí bez překážek jedně s vodou, ne s ničím jiným. Právě proto, aby jsme poznali hm, tyto čtyři stavy bytí v přechodnosti. Musíme poznat stav vědomí bez myšlení. Ovšem ve skutečnosti se tež neliší od dosahování probuzení, tedy od prvotního probuzení, protože čtyři stavy všech soucen v procesu vznikání a zanikání vznik, ustanovení a tak dále, existují současně. To je třeba pochopit. Kdy existují současně? Ve stavu budhovství. A tento stav je zpřízněn s naším stavem bez mysli. Ale náš stav bez mysli ačkoliv je zpřízněn se stavem budhoství, má začátku a konce. Ale stav bez mysli budhy nemá ani začátku, ani konce. Proč? Protože se dostal na samý začátek, tedy konec aktivizujícího vědomí. Ale co my můžeme poznat, je, že jestliže pronikneme stav bezmyšlení, pronikneme tu pravdu, že vznikání, trvání, přechodnost a zánik vlastně existují současně. To znamená, dosáhneme intuici nedualistického nedualistické podstaty našeho vědomí. Žádný z nich nestojí sám o sobě, protože od počátku jsou neodlišitelné od jednoho stejného probuzení. Tedy eh, z perspektivy nevybavování si eh, myšlenkami Tathagata, Arahat, Bodhisattva, Buddha, všichni jsou si rovní. A zde se dostáváme též na začátek traktátu, tedy poznání vědomí, to je Mahajana. Poznání vědomí, poznání jakého vědomí, poznání přirozenosti vědomí. Čili traktát oproti základní filozofii pouhého vědomí trvá na tom, že základ vědomí není nic jiného než přirozenost vědomí, což je čisté vědomí. Veškeré zašpinění vědomí je jen sen, iluze. Proč iluze? Protože rozlišující vědomí absolutně nemá od samého počátku žádnou vlastní podstatu. Jestliže toto pochopíme a jestliže máme intuici tedy do stavu bez myšlení, pak poznáme, že vlastně myšlení není vůbec žádné myšlení. A to je praxe tohoto traktátu, to je praxe Zenu. To je vlastně tež základ hlubšího pochopení bodhisattouské praxe. Zůstávání bez, Učení se zůstávat ve světě bez utrpení. Jelikož poznáváme nedualistický stav jako opravdový stav vědomí, Netřeba se od ničeho odvracet a ne, netřeba k ničemu jít, protože tento stav, který prožíváme teď, je vlastně stálý stav. To je význam Koanu Chao Zhou, co je vědomí patriarchů, co je vědomí Budhy Dub na zahradě. Proč dub na zahradě? Třeba poznat. Dub na zahradě ani nedá se říct, že existuje, ani se nedá říct, že neexistuje. A to je stav všeho soucna. E, další část vysvětluje tedy budhovo konečné probuzení. Dostali jsme se k němu a teď jeho vysvětlení. E, Předtím před tímto vysvětlením jsme se poznávali proces probuzení z hlediska takovosti, teď proces probuzení z hlediska poskvrnění. Tedy. Původní probuzení z hlediska poskvrnění je oproti konečnému probuzení. Analyzujeme původní probuzení z hlediska poskvrnění, vytváří dva aspekty od něj neoddělitelné. Jeden je charakterizován poznáním, které rozlišuje čistotu, a druhý je charakterizován nepochopitelnou činností. Tedy to je... Eh, Ukazuje, že na základě neprobuzení je probuzení možné. A jelikož proces neprobuzení do probuzení byl vysvětlen, teď tedy stav probuzení z hlediska mysli, která ještě není probuzena. A tedy se dostáváme k začátku traktátu opět na základě velké podstaty, což je takovost všech soucen, existuje aspekt poznání, které rozlišuje čistotu. Aspekt poznání, které rozlišuje čistotu, není nic jiného, než znova se vracíme k lůně Tathágatu. A lůno Tathágatu to jsou atributy, tedy Atributy takovosti v bytostech. Jestli bysme neměli atributy takovosti nebo atributy prázdnoty, atributy čistoty v sobě, pak, jak vysvětlují Mahajánové sutry, by proces znechucení se stavem přechodnosti a touha po stavu bez přechodnosti nebyl možný. Tedy eh, toto vysvětluje z hlediska nečistoty, která je v nás. Toto vysvětluje čistotu ve formě eh, lůny tatágaty ve všech bytostech. A tento lůno tatágaty ve všech bytostech je aspekt poznání, který rozlišuje čistotu. Eh, Tedy je to přirozenost poznání. Jestli bychom v sobě neměli tuto přirozenost poznání, z hlediska, jak už jsem vysvětlil, Mahajánová filozofie zdůrazňuje, že ať jsme, my bytosti toho nejsme, si nejsme vědomí, nacházíme se všichni ve stavu nirvány. Jelikož nirvána je to, co nikdy nebylo vytvořené. Všechny bytosti se nacházejí v tomto stavu. A jelikož se nacházejí v tomto stavu, nacházejí se, ať si to přejí nebo nepřejí, ve stavu nejáství. A jelikož stav nejáství je opravdový stav věcí, proto důsledkem toho nemůže být též, jak už jsem vysvětlil, žádné rozlišení mezi samsárou a nilvánou, protože oba, oba tyto stavy jsou stavy nejáství. Lankávatára vysvětluje, že opravdové poznání, které zakládá opravdové poznání, není nic jiného než nevědomost. Ale opravdové poznání, které nemá opravdové poznání, to je nic jiného než nirvana. A toto opravdové poznání, jež nemá opravdové poznání, to je právě ten, tento aspekt poznání, který rozlišuje čistotu, který je eh, nám bytostem všem dán. Ovšem, my si ho nejsme vědomí. To je přirozenost poznání. Jeho vlastnosti se vyjevují na základě prosicování vědomí sílou darmy, Tedy eh, naše vědomí. Pokud si začínáme být uvědomění toho, že e, e, toho původního probuzení, které nám dovoluje se znechucovat stavem utrpení, stavem přechodností. jsme prosicováni, ať jsme si to vědomí či ne, naše vědomí se prosicuje takovostí. A tím pádem vlastně Poznáváme přirozenost poznání samotného. Dále, autentickou meditační praxi máme tři věci. Přirozené prosicování, protože jsme poznali původní probuzení, proto se znechucujeme stavem utrpení. Pak autentická meditační praxe. Autentická meditační praxe je ta praxe ve smyslu traktátu, která vede k přímé realizaci jsoucna, které je nad jakýmkoliv rozlišováním. Ve smyslu jednoty, rozličnosti a tak dále. Ve smyslu vznikání a zanikání. To je praxe poznání vědomí bez myšlení. A naplněním prostředků, samozřejmě zde mluvíme o bodhisatovské praxi, naplnění prostředků není nic jiného než naplnění dokonalostí. Na základě těchto tří praxí tedy dosahujeme intuici přirozeného poznání. Tímto je možno rozbít základní vědomí, ve kterém se mísí semena čistých a nečistých činů. Co to znamená? Základní vědomí, které nás vede z jedné existence do druhé, je to vědomí, které vzniká právě na základě aktivizace vědomí myslí. Ta vede k dualismu subjektu a objektu a pak lpění na rozlišujícím procesu vědomí. Tedy díky lpění na existenci, opravdové existenci osob a opravdové existenci věcí, vědomí se tedy aktivizuje a transformuje. Vědomí, které původně nemá žádného, žádný dualismus, subjekt a objekt, se stává vědomí, které objektivní, se stává subjektivním vědomím, které rozlišuje subjekt a objekt. A tento proces subjektivního vědomí se děje i na základě toho sebepoznávajícího vědomí. Rozbít kontinuitu toku rozlišujícího vědomí a nechat vystat tělo pravdy, protože poznání se stalo rizím a čistým. Čili eh, luno tatágaty je důvodem toho, že eh, vlastně... Eh, Odstraňujeme nečistoty a získáváme eh, přirozenost poznání. Tyto odstraňování nečistot a přirozenost poznání je tedy eh, ovoce důvodu, který je eh, luno v nás, luno budhovství z nás, nebo semeno budhovství v nás. V... radši vysvětlíme první, co to znamená. Co to znamená? Základní mysl a všechny projevy vědomí, jejíž vlastností jsou neoddělitelné od podstaty probuzení, jsou poznamenány nevědomostí a tak nevědomost jako taková není ani zničitelná, ani nezničitelná. Co to znamená? Že stav probuzení a stav neprobuzení Není ani stejný, ani rozdílný. Proč? Protože vědomí ve své podstatě je nedualistické. Tedy v pojetí traktátu základní vědomí a sedm takzvaných aktivních vědomí, rozlišujících vědomí, nejsou ani stejné, ani rozdílné, nejsou ani zničitelné, ani nezničitelné. Lankávatára sutra mluví o dvou kontinuitách. Kontinuitě sedmi aktivních vědomí a kontinuity a jemné kontinuitě a láje. A zde máme všechno pohromadě. Co to znamená základními zležitmi? Teď přichází slavné eh, slavné přirovnání, které tež najdeme v Lankavatare Sutre. Jako když voda velkého oceánu co to znamená? Co je voda? Voda není nic jiného, než, jak už jsem se zmínil, budovství v nás. To je opravdové vědomí. To je nedualistické vědomí. Voda velkého oceánu se díky větru začne vlnit. Oceán není nic jiného, než takovost, která zahrnuje vše. A vítr není nic jiného než nevědomost. Voda sama nemá vlastnost pohybu. Díky větru, který má vlastnost pohybu, se voda začne vlnit. A voda, která se vlní, není nic jiného než naše základní vědomí, které nám zprostředkuje náš svět. Základní vědomí je to, na čem rpíme v podobě našich smyslů, v podobě toho, co naši smysly venku chápají a v podobě semen našich minulých zkušeností v našem vědomí. To je naše alaja. A na základě této má máme každý svůj svět. Ale tento svět je ve své podstatě objektivní, jenomže nám je sprostředkováván z hlediska mysli, která je subjektivní. Jako když voda velkého oceánu se díky větru, tedy nevědomosti, začne vlnit, protože vítr a voda, voda se stávají nerozdučnými. Díky větru tedy se voda a vlny stávají nerozličnými, ale vlny nejsou podstata vody. Ovšem voda sama o sobě nemá vlastnost pohybu, který patří větru. A když ustane vítr, pohyb vody ustává též. Čili když ustane nevědomí, Zbývá co? Zbývá eh, jasné nazření, lůna, tatágaty, eh, přirozené poznání. Nezničitelná zůstává eh, jen vlastnost vody, vlhkost. Opravdová vlastnost vody je vlhkost, ne pohyb. Pohyb patří nevědomosti. Stejně taky vědomí bytostí je ve své přirozenosti čisté, ale hýbe se větry nevědomosti. Jelikož jak vědomí, tak i nevědomí jsou bez vlastní formy a charakteristik, nerozlučné jeden od druhého, ovšem vědomí samo o sobě, stejně tak jako voda, nemá pohybu. A tak, když ustane nevědomost, kontinuita toku rozlišujícího vědomí ustane též. A e, toto je není nic jiného, než přirozený stav, který je třeba poznat. E, tady je vlastně e, celé, e, celé útočiště praxe tohoto traktátu. Vlastně od samého počátku, jak ze noví mistři zdůrazňují, od samého počátku nic nechybí. Vše je plné. Proto netřeba ani hledat to, co je. Neměné, netřeba ani hledat to, nelidat v tom, co se mění, je třeba vidět koán dub v zahradě. <laughs> to vědomí tady, které se nehýbe. Přestože věci se můžou hýbat, vědomí samo se nehýbe. Jestliže vědomí samo se nehýbe, pak pohyb věcí se přichází jako sen. Tedy v tomto smyslu bez poznání Luna Tatágaty, bez poznání stavu bez mysli není možnost s se utrpením a poznáním jirvány. Čili vítr sám nemá charakteristiky. Jeho charakteristiky jsou na základě vody. Proto traktát mluví o ani zničitelnosti, ani nezničitelnosti základního vědomí. Proč? Protože lůno a tágaty v budouství z nás je nezničitelné. A kdyby bylo zničitelné, tak pak to je, není nic jiného než názor nihilismu, který buddhismus odsuzuje jako ten nejhorší ze všech názorů to těžké, aby jsme skončili aspoň s touto částí. První část, aspekt poznání, které rozlišuje čistotu, je tedy, vysvětluje velké charakteristiky, jak jsme se zmínili na začátku, velká podstata má velké charakteristiky. Tyto velké charakteristiky na základě budovství z nás přirozené poznání, přirozené poznání, přirozenost poznání poznání původní čistoty. A na základě poznání původní čistoty aspekt nepochopitelné činnosti. To je to, co traktát vysvětluje, jakožto velké použití. Aby učení bylo perfektní, musí mít velkou podstatu, velké atributy a velké použití. A velké použití, je aspekt nepochopitelné činnosti. První aspekt přirozeného poznání vysvětluje co? Vysvětluje především poznání těla pravdy. Zde poznání perfektní probuzení z Mahajánové perspektivy znamená probuzení vůči třem probuzeným tělům. Tělo darmy, tělo pravdy, tělo eh, užitkové tělo, což je rozděleno v Mahjánovém učení na užitkové tělo pro sebe. Užitkové tělo budhy pro sebe pozná jen budha sám, ale užitkové tělo pro druhé můžeme poznat v hlubším stavu meditace. A na základě tohoto užitkového těla pak eh, tisíce miliony eh, těl, takzvaných produkovaných těl, nirmána kája. A v těchto produkovaných tělech Buddha a bodhisattvové provádějí různé činy pro dobro druhých. Aspekt nepochopitelné činnosti má tu vlastnost, že na základě poznání čistoty tedy na základě poznání budouství v nás, může vytvářet všechny možné vynikající sféry čistých předmětů. To jsou čisté země. Praxe bodhisattvu je tedy vytváření těchto čistých zemí. To znamená, že nezměritelné cnosti, vlastnosti probuzení se stále projevují bez přestávky. Právě perfekce budovství se projevuje v perfekci toho, co provádí na základě šesti smyslů, s kterými my všichni bytosti jsme okářeni. A těchto šest smyslů vlastně pro toho, kdo pozná. V hlubší praxi jsou zakořeněny právě ve stavu budovství. To je třeba pochopit. Stav těla pravdy a stav užitkového těla a stav těla transformací jsou vlastně jeden proces. A to poznává praktikant v hlubší praxi. Nemyslitelné projevy probuzení se přirozeně přizpůsobují možnostem chápání bytostí a zjevují se jim v různých formách, aby jim prospěli. No, už vidím, že čas nám vyprše. Tak předáme zásluhy pro dobro všech bytostí. Aka Satta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantana Numoditwa Chiramrakantu Loka Sasana. Aka satta chabumata deva naga mahidika Punyantana Nu moditwa, desana. De Sanam. Satta Chabumatha Deva Naga Mahidika, Punyantana Nu moditwa, Chiramrakantu tumamparam, sabhitio vivajantu, sabarogo vinasatu. Mate bávat tvantaráyo, sukhi dighayu ko bhava, bávatu sabamangalám, rakhantu sabadevata, sababudhánu bávene, sabadhamánu bávene, sabasangánu bávene, sadá, soti, bhavantute, devo vasatukálen, sasasampati hotu ca, píto bávatuloko ca, rája bávatudhammiko.